В Україні і в діаспорі критика дружно видала заслужену суперлативи Андріяшику. Він потвердив, що один із набагатьох в Україні справді органічно володіє романічною формою. Наші романи – це, як правило, або розтягнуті новели, або випадково поєднані між собою сюжетні уламки, що не мають причинно-наслідкового зв'язку. Роман, не згадаю, хто це сказав, то «Космічний корабель», котрий може не злетіти – через перенавантаженість зайвою вагою. От у цьому сенсі додому нема вороття, немає нічого зайвого. Жодної неістотної подробиці, жодного неістотного слова. Невідомо, скільки Андрій Ашик його писав, скільки разів він його переписував і чи переписував, він дуже неохоче пускав на свою літературну кухню. Не дуже схильний до літературних розмов Трохи розговорювався, тільки коли випивав, а випивати став більше і більше, чим обкрадав свою творчість. Можливо, зелений змій і не вхопив би його так цупко в свої обійми, але коли він написав свою блискучу полтву, потрапив під ідеологічне колесо, котре переїхало його так, що він ледве лишився на свободі, Андрій Яшик з Героя Дня став безнадійним і згоєм коли дехто із шістдесятників – Драч, Аврахов, Дзюба – написав у пресі, що відмежовується і від своїх помилок, і від ідейно ворожої прихильності засуджує антирадянську діяльність, їм повелося значно легше. Книжку за книжкою художню абсолютно ялові видавав драч. а погеєм цих цинічних вербальних мастурбацій став американський зошит, який нещівно розніс у літературній Україні Микола Рябчук, який змусив одвернутися від драча колишніх симпатиків. Іван Дзюба змушений був писати тільки про представників літератур малих народів, але він не вмів писати халтурно, відбуваючи соцзамовлення. Ці матеріали цікаво було читати тоді. Автор наголошував на тому, як борються за свою національну самобутність народи, що перебувають на межі вимирання, і яке місце в цій боротьбі та їхньому житті посідають письменники. Аврахов цілковито відійшов у літературознавство і досліджував життя і творчість Лесі Українки. Андріяшик, як і чутюнник ніяких покаянних заяв не писав. Жив, як і жив до цього. Щось там писав. Але в друці ніде нічого не було, видно. Можливо, він і сам нічого нікуди для друку не пропонував, знаючи про свою опальність. А отже й приреченість не бути друкованим. Заробляв на шмат хліба закритими рецензіями і редагуванням рукописів у радянському письменнику. Я бачив в Ірпені, як він сидів над чужими творіннями. Його роботу неправильно називати редагуванням. Декого він просто переписував. Якщо вам раптом трапиться книжка графомана – або дуже посереднього письменника, і ви побачите, що вона загалом грамотно написана, подивіться вихідні дані. Цілком може бути, що редактором там значиться Роман Андріяшик. Він не був, як кажуть, дамою приємною в усіх аспектах. У Володимира Набокова я зустрів фразу у нього білі слишком добре, як для писателя глаза. В Андріяшика в цьому сенсі не були занадто добрі очі. Вони були як рентгенний апарат. І сам він був чоловік некомпанійський. Схоже, що для нього найприродніше було почуватися одинцем самітником, остороню до сіх. Характерно, що його роман про Федьковича називається «Сторонець». Він дуже пишався цією назвою. Нею він більше говорив про себе, ніж про Федьковича – у нього завжди на були різкі слова на твою адресу, незалежно від того, заслужив ти їх чи ні. Він був колючий, як будяк, але не був фальшивий, не намагався нікому догодити і ні до кого не піддобрювався. Ніхто не чекав нього прекрасних словес. Він привчив усіх до себе такого, і всі, хто його знав саме таким, кривлячись, дратуючись, а бувай звикшися, його сприймали і приймали. Хто не знав його зблизька, вважав Андріяшика злобним, але злобним у повному розумінні цього слова він не був. Він був постійно з розпученим, ображеним мало не на весь світ, і в нього для цього були підстави. Він був людиною, який, мов би, заборонили бути самою собою. У кожному разі його хронічна насупленість або й агресивність не викликали у мене такого роздратування, як у декого з колег. Я дивився на Андріяшика. Крізь його тексти і не дуже вслухався в його слова, а вираз його обличчя не дуже мав для мене значення. Я бачив агресивніші фізіономії за роки роботи у відділі критики, коли до мене в кабінет уривалися жертви фейлетонів або ті, кого не називали в парадних обоймах гордістю радянської літератури. Подеколи це були мармизи потенційних убивців, то для звичайної людини обличчя Андріяшика могло видатися дуже неприємним. Мені ж воно сприймалося приблизно таким, мов би він прокопнув переквашеного помідора. А вже якщо мені вдавалося дуже рідко розговорити його про літературу, то мав насолоду відчувати блиск його інтелекту, оригінальність інтерпретації літературних фактів. Письменник або ставав тоді Андріяшиком, а переставав бути Андріяшиком, якого ми вже звикли знати і перетворювався в інтелектуала, якого ми не знали і відкривали для себе нову людину. Якось він, не знаю, що на нього найшло, прочитав мені кілька сторінок своєї прози. Це був уривок із роману з назвою «Сан без листопаду». То була блискуча проза стилістично яскрава, психологічно глибока, надивопластична і винятково економна, жодного зайвого слова. Я захлинувся від захоплення і спробував усе те висловити Андріяшикові. Він анітрохи трохи не зворушився моїми словами, він усе це добре знав, був високої думки про свою прозу, і ніхто не міг його ні переконати в зворотному, ні порадувати високою оцінкою його письма». В цьому сенсі він був людиною унікальною, незворушною як камінь. До нього ніхто не міг би підлеститись, вихваляючи його письмо чи називаючи його генієм. Усе те не було б для нього ніякою новиною. Мені здається, жодного іншого такого саме в цьому сенсі письменника в спілці не було. Всім хотілося почути добре слово про свою писанину – Кожному можна було злагіднити серце добрими словами про його твори. Всі були живі, вразливі люди, крім нього. Його, мов би, хтось заворожив. У радянські часи спілка письменників була не тільки своєрідним департаментом літератури. Вона мала багатющий рід фонд. На його рахунок йшли відрахування з кожної виданої книжки. І то не тільки з наших сучасників а справді з усіх, котрі побачили світ. Тільки Тарас Шевченко, Франко і Леся Українка годували майже всю спілку письменників. Їх треба віддати належне радянській владі, видавали часто і величезними накладами. Чого не можна сказати про нашу українську, і чи ж справді українську владу. Нині навіть твори національних класиків Якщо в ряди з'являються державним коштом, то їхні тиражі – як гомеопатичні дози. І ніхто нікуди ніяких відрахувань не робить. А от те, що при цьому деякі люди, людина звучить гордо, розкрадають частину коштів, що було виділені на видання класиків, то факт незаперечний. Бож крадійство – то на гіркий жаль норма нашого життя, аномалія –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 «Ведячит нашим детям за нас».